Eta honetan, bindurunea udal-paldeak, aurkeztu izan metuen aurrekontu zirri burua baloratuna du, eta aurrekin batera, proiektu honen kontra zergatik bauden azaldu. Neu aurrekontu hau, hauek egoera ekonomiko honetan UPM-earen erresignazio politikoaren izela direla uste dugu. Bitartekoen beherakadaren kausak dikoitzak dira. Batetik, isi e ekonomikoaren ondoriozko diru sarreren jaitsiera eta bestetik oinargian Nolano hartunak irengo idealan utzitako eraintzia pesutsoa. Horren impotentzia egoera behistakoa da. 2013dako aurrekontuaren monumental dela 11tako mailara jaitsira eta udalaren eguno gastu gaitasuna ia ohiko gastuak ordaintzeran mugatuko da. Landileak, ura eta bestelakoak Itun horrek, aurrekontu osoaren horrekontu lagu eta baino gehiagoa uskusatzen dut. Horreken batera, inbertxo gaitasun gabezia arazolarria dago. Eta nola eritxegara egoera honetara? Baizu zen ere, epehonenaren planifikazio faltaren gatik. Haren inbertxo politika lagu eta sozialik gabeko izan da, porlanean eta azkie mitura handietan oinarrituta izan da, fanilez, autonuz den edo sanferinietako museoa egin izan ezbaga ere. Beti ere ikuskuntu ekonomiko eta sozialetik eragun ikortasun irizpidurik gabe. Inbertxo politikanean hori hori hori zorpetxe maia haugitu izan da. Inbertxoak, finantzatzeko, udalak, hirikogurrak saltzeari ekin dio, hirionetako jurendasunak praktikoki gortu didelarik. Eta gainera epenu zerako maileguak eskatu dituzte. Udalak, urteroa mai nilei nide, eide bideatzen ditu, Mai eta interesak ordaintzen. Beraz, Bilbururuñak esez esaten dio mailaren aurrekontu proposamenari. Esez diogu mailaren aurrekontuak antisozialak direlako. Aurrekontu batzuen helburua nagusia iritaren beharrak azetzea izan behar bat. Batira aurrekontu hauek ez, ez dueinola ere helburu hori bit, betetzeko, etaren kudeaketa nagusia bezalase. Behienuaren kontraloa, izan ere upenek bere beharrak, iritarren beharren bainetik biartzen ditu. Horren adibideak ugariak dira. San Francisco Liburuteriaren kudeaketa eta eruduari dago kionez, maiak ez du ausokoen zein osoko bilkura horako behienuaren eskariei erantzuteko bat asmorik. azmorik. ere, Euskararen ezkaera errela ezagutzeko azterketa egiteari uko egiten dio. Eta honetan ez dago justifikazio ekonomikorik. horik. Propozatu bezala aurreko, aurre matrikulazioa kampainako formu, formularioan laukitzu bat jartxarekin aski baita. Kostu digabe eta upenek uko egin dio ere. Zerre sanik aidesa harreko euskar aurre eskolari buruz, edo etxez, etxeko harreta servitzua e, eremu publikotik asumitzeko eternabeko ezkariari buruz. Etxabak utxeko eguerak askarra hor dago ere, upenek ez ditu estadere ordenantzak betitzen ere. Basterketa, handiko zein euskararen ordenantzak adibidez. eta ekimen, herrikoi, kultural eta gaztei, jartzen zaizkien, ostopo irankurrak hor daude ere. Ikusiko dugu, agibidez, mendilorriko gazten lokal baten eskaria zertan geratzen den, eta kulturplan estrategiko baten utxunea eta turismo kudeak eta okerra eta eskaza ordaude ere. Modu berean, ezetz, ezaten diegu horrekontu or hauei, bastertzaileak birelako. Parte hartze soziali gareko horrekontu beraien elburu naguzia ezbetetxeko arriskua dute. Hiendartearen ongizatea hain zuzen ere. Upenek ez du ikusten irritarren parte hartzea bideratzeko inolako bitartekorik ez aurre kontuetan lanketan eta horien garapenean ere. Eta gainera ez du kontuan hartzen elkartek, eragile sozialek eta profesionalek azken urteetan egin niko eskariak ere. Adibide batzuk ezatearen ordeitugu asnabiren eskariak, prebentzio taldei buruzko gehienmo politikoak egin eskaera. Azimek, enpresako langileak lan itxarmeni gabe jarraitzen dute edo aurre eskobletako langilean planteamendu ere entzungor egiten dieten. Tazkenik, aurre kontua behi ez ez esaten diagur, jendartearen arazo barriena entzanik ere lana asortzeko neurrili jasotzen ez dutelako. Gobernu taldean, mazarroako gobernuaren lan soziala sortzeko laguntzak pasatzen utzi zituen. Ez upn ez gainerako indak politikoek, ez zuten nahi izan Europarekin kontsultatu arantzadiri bideratuko zareizkion ia irun milioi euroak gazten lan sorgerara bideratzeko aukera. Bilu proposatu bezala. Hori gehitzen badiogu kontratei egin niko murizketak lan kaleratze egeiago ekarri dituztelea. Dezidia eta paralisia nagusi duela esan dezakegu. Uraldetik, bilu iruniaren egitziz haurrekontu egoki batzuetarako oinarriak zeintxu diren ezagutzera eman nahi diogu. Iruniak horrekontu sozial eta parte hartzaiak behar dituela auzte sosialak baita. Aurrekontuak udal politikaren garapenerako ordesnarik garrantzitsuenak nela jakinda helburu sozialak lehentsi behar direlako. Eta orain, duois baino gehiago udal politika iritarren beharrak azentzera bideratuta egon behar da. Babes sozialerako sistema guztian indartuz eta lana sortzeko asmoaz. Danoski, aurrekontuak parte atzaileak izan behar dira. Iritaren behar eta eskaliak asetxeko modurik onena irita, Iritarrekin batera lan egitea eta erabakiak konpartitzea baina modurik oberik ez baitako Iritarrak bire dako beraien beharrak obekien esagutzen dituztenak Beraz eta labur UPNek UPN-ek proposatutako aurrekontuen kontra daude eta bildure txat iruniak aurrekontu sozialak eta parte hartzaileak behar ditu